Jag är så jättebored. Blossom just a girl standing in front of a boy asking him to love. Her. I have a dream. Fotbollslandslaget 94 slår nog allt. Was expelled. Yes we can. Det borde du veta? ITF5 med Peter Appelqvist och Alexandra Klein. Det är vad du lyssnar på. Vi har kommit fram till den andra semifinalen i Det borde du veta. Frågesporten här på PTFM Studentradion 92,8. Det är det, det vad du lyssnar på. Jag heter Peter Appelqvist som vi brukar ställa svåra frågor, en del säger att vi är världens svåraste frågesport Jag håller inte med, jag tycker att det är ganska självklart Men jag skriver frågorna som sagt Som vanligt är jag doma, har jag är inte domare. Har jag inte har en domare bredvid mig Och det är som vanligt Alexandra Klein Hej Alexandra. Hej. Nu, nu, nu kör vi faktiskt För vi ska välkomna de två semifinalisterna som gör upp om den sista finalplatsen i Arvidsson Tackar Och Martina Söderind Ja Varmt välkomna till er Tack Innan vi drar igång dagens uppgifter att svara på Så ska Alexandra gå igenom vad det är vi ska svara på Ja. Vi börjar som vanligt med det vi kallar Vem där och då är det flera ljudklipp som gestaltar en känd person. Det börjar ganska svårt och sen så blir det mycket, mycket lättare. Då gäller det att man säger sitt namn när man kan svaret och sen så skriver man ner det på en lapp detta för att du där hemma ska kunna gissa. Sen går vi över på en nyhetsquiz och då får de tävlande vars en minut på sig att gissa om nyheterna som Peter läser upp är sanna eller falska. Och därefter så har vi lottat fram musik och sport som de två kategorierna vi kommer fokusera på i den andra halvan av programmet. Och då börjar det med en ljudfråga på båda och eh, alltid är det så att när man säger sitt, eller den som säger sitt namn först får svara först. Och svarar man fel så går frågan över till motståndare. Hey. Petter tillsammans med Sam I e och Sara Sakarias Låten inte Kul på vägen och du lyssnar på PTFM studentradion 92.8 och programmet heter Det borde du veta. Vi är framme i semifinal 2, Ida mot Martina och jag frågar vem där? En del har ju faller för dialekten och att den här värmlänningen Jag När det långa tåget av självror och lastvagnar äntligen hade genomfört kyrkbyn och dalen kom det in i skogsstunge. Nu måste jag beskriva den långa sjön, den rika slätten och de blåa bergen. Eftersom de var den skådplats där Gösta Bärling och Ekeby kavallererna framlevde sin lustiga tillvaro. Selma Lagerlöf hade ett gott hjärta och ville hjälpa människor som hade det svårt. Hennes böcker hade rön stora framgångar internationellt, bland annat i Tyskland. När nu nazismen drog fram som en löpeld under ledning av Adolf Hitler oroade det Selma. Oroade det Selma, avslutas klippet. Martina, du ropar ditt namn. Vad är, ditt, vad är din gissning? Selma Lagerlöf. Och det är rätt. 1-0 till Martina efter den första rundan. Alexandra, vad var det vi hörde som gjorde att Martina faktiskt listade ut att det var Selma Ja, Lagerlöv? det första vi hörde var en låt som heter Gösta Berlings Saga av bandet Fem Trappor. Och Gösta Berlings Saga, det var Laglavs debutroman. Sen hade vi I Girl av Katy Perry. Och brevväxlingar mellan Lagerlöf och två av hennes väninnor har fått många att anta att hon ska ha varit lesbisk så lite långsakt. sen hörde vi vakna av Svenska Akademin och Selma Lagerlöf var Svenska Akademins första kvinnliga medlem, inte då bandet utan den akademiska föreningen sen hörde vi det tyska intro till den tecknade serien om Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige och sen hörde vi ett klipp från den arabiska versionen av den tecknade serien om Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige det var här det började lysa i Martinas ögon också Sen hörde vi då Jerusalem av Selma Lagerdöv, läst av Gunilla Orvelius för Sveriges Radio. Och sen hörde vi även hörläsning av Gösta Berlings saga, även den skriven av Lagerdöv. Och här läst av Solveig Ternström. Och sist så hörde vi klipp från en dokumentär om Selma Lagerdöv. Det var vad vi hörde och Martina tog den som sagt. Leder med 1-0 över Ida Arbetsson. Vi, när vi går nu går in på... Nyhetskvissen och det är Ida som får börja. Är du redo? Jag man. Då kör vi. Skellefteos kommunalråd Lorenz Burman beviljade tillfälliga alkoholstillstånd till ägarna av två hotell utan utredning. Falskt, det är sant. En familj i huskvarna skickar sin hund till Australien för att den ska citat hitta sig själv. Sant, det är falskt. Det är snart möjligt för alla Stockholmare att läsa sina sjukjournaler på nätet. Sant, det är sant. En undersökning i veckan visar att 42% av de tillfrågade föredrar någon som är dålig i köket framför att det är en som är dålig i sängen. Falskt, det är falskt. En polis i Storbritannien stämmer Starbucks efter att han gått upp omkring 45 kilo på gratis donuts. Sant, det är falskt. En Jönköpingsbo i 80-årsåldern lyckades köra ut på e 4 med sin permobil. Sant, sant. Flera tusen bilägare i Stockholm och Göteborg har de senaste veckorna fått krav på att betala p-böter fast det inte gäller deras fordon. Falskt, det sant. Robert Pattinson, känd som Edward Cullen i Twilight-filmerna, firade sin födelsedag i veckan med en fest med Harry Potter-tema. Falskt, det är falskt. Den världsberömda DJ team Avicii Ber Berling ska spela på Prins Carl Philips och Sofia Helkvids bröllop den 13 juni. Sant, Det är sant. Lite roligt. Att, jag vet, Robert Pattinson var faktiskt med i Harry Potter också. Ja, och det där med undersökningen som visade att det var 42 stycken. Det var inte 42 stycken, eller 42 procent som vill ha en dålig 42 person. 42 människor som hellre vill ha... <laughs> Nej, de, det är faktiskt hela 93 procent av hellre någon som är dålig i köket än någon som är dålig i sängen. Mm, det ser man. Mm. Då går vi över till Martina och Nyskyssen. Är du redo? Nervös! Då kör vi. H&M kommer nästa år att lansera Smart Mirrors som gör att man kan testa klädesplagg utan att behöva klä av sig. Falskt. Det är falskt. Tidigt på måndagsmorgonen fick polisen ta emot flera samtal från bilister som sett en hel karavan av kameler, åsnor och antiloper promenerar på vägen på Färingsö utanför Stockholm. Falskt. Det är sant. En ung man kom på lördagen in till polisstationen i Växjö för att anmäla att den narkotika han köpt var av dålig kvalitet. Falskt. Det är sant. Amerikanska TMZ har skickat en reporter till Nepal för att kunna live-rapportera hur Justin Biebers största fan klarar jordbävningen. <gör> falskt. Det är falskt. Ramona Alina Simeon från Rumänien erbjuds jobb på mäklarhuset i Sundsvall efter att varje dag sedan i vintras har tickt utanför deras kontor. Falskt. Det är sant. Det könsneutrala pronomet hen ska användas i den åländska lagtexten när körkortslagen förnyas. Sant, det är sant. En ny video släpptes i helgen där medlemmar i, i ISIS tar och halshugger människor och har på sig masker från karaktärerna i Avengers. Falskt, det är falskt. På måndagen förärade hiphopstjärnan Kanye West med titeln Hedersdoktor vid skolan. Sant, det är sant. Det sant. Alltså, tack och lov med både det där med Avengers maskerna känner jag och eh, att de inte rapporterar mm. om just den en största fan om, från Nepal. hon nu bor i Nepal, det berättar inte historien. Nej, men det ja, okej. Okay. Ja. Det var allt för nyheterna. Fleetwood Mac, you can go your own way. Mm, så fruktansvärt bra En väldigt bra <laughs> låt Vi är halvvägs in i semifinal 02 I det borde du veta Det är Martina som leder över Ida med 6-5 Det hänger bara på att hon tog sig laget över i där, För i nyhetsquissen var de exakt lika mm. duktiga Nu ska vi gå in på kategorin musik Vi kommer börja med en ljudfråga Och jag kommer ställa frågan innan Vi lyssnar på klippet för Martin skull Men och när vi är glad liksom på klippet så är det den som säger sitt namn först som får svara frågan är, vi kommer nu spela fyra låtar på varandra och det är att gissa vilka låtar som man hör man får en poäng per rätt låt och artist man lokaliserar Alexander... de spelas inte i ordning alltså utan de spelas på varandra samtidigt, samtidigt. fyra ljudfiler på en gång mm. så Alexandra, varsågod Ja. ja, Martina Martina. Jag chansar på en mm. eh, Daniel Adams Ray, gubben i lådan Det är rätt Ska vi, vi gör så att, eh, Har den någon Ida? gissning? Tonda för en gångs skull <laughs> jag hade, Det där var helt galet vi ja. eh, ja, Vad vi hörde var Animals of Maroon 5 Och sen gubben i lådan med Daniel Adams Ray Och Från och med du med Oskar Lindros Alltså fick vi snok på varandra eh, Sen hörde vi även A-team av Ed Sheeran Eller jag hörde och hörde. Det... det var väldigt mycket ljud på en och samma gång ja. Fyra var kanske lite väl ja. Ja. Nu kör vi lite vanliga frågor Och det är som vanligt Den som säger sitt namn först som får svar på frågan Har man fel så går frågan över Vid rätt svar får man en poäng Du är flickan i reklamen som har tagit Vad heter Martina? Artister... Joakim Hilsson ja. oh. Nej, Nej. Nej Svensson. Vad heter artisten och låten? Bl får ja. går gå vidare till den? Jag borde kunna du flickan är flickan i reklamen som har tagit skön examen. Rätt svar är Martin Svensson som sjunger Du är så jä yeah, yeah, wow wow mm. Vilket år tävlade Svensson med Du är så jä yeah, yeah, wow wow i melodifestivalen. Martina. Martina, 2001. Det är, Det är tyvärr fel. fel. Ida, uh, 98. Det är tyvärr fel. Det var nära, 99 är korrekt. Oh! Uh, Alicia Beth Moore föddes den 8 september 1979 i Pennsylvania. Sedan dess har hon blivit känd för sin punk punkpoppiga stil. Vad är, vem är Moore mer känd som? Martina. Abel Det är fel. Ida. Uh, och vad heter hon? Nej. Rätt svar är pink ja. Fan, ja. Eh, Vad kallar sig Calligracias bror? Martina, Martina. Det är rätt Musikalen Mamma Mia filmatiserades 2008 Med bland annat Meryl Streep, Amanda Seyfried och Stellan Skarsgård i rollerna Filmen och musikalen är inspirerade av ABBA Och filmen innehåller minst en cameo från bandet Vem eller vilka från ABBA kan vi se i filmatiseringen av Mamma Mia? Ida, Ida. Björn och Benny det är rätt. Bon Jovi är kanske främst känd för, kända för låtar som you Give, you Give Love a Bad Name och Living on a Prayer. Men vilken låt är det som sägs ha fått dem att slå igenom 1984? Rätt svar är Runaway. Oh, ja. runaway. Eh, vad är ett krumhorn? svar är ett blåsinstrument. Det ser ungefär ut som en käpp. Hip-hopgruppen Latin Kings bildades 1991 av tre killar uppvuxna i Botkyrka. Gruppen består av två bröder och Douglas Doggedogelito Leon. Vad heter bröderna i efternamn? Rättsvar är Salazar. De heter Hugo ja. och Christian. Vad är ett annat namn på rock and roll? Va? Ja. Rättsförig, rhythm and blues och namnet rock and roll började användas för att göra genren mer populär bland ungdomar. Där är tiden för musik slut då. Jaha, ja. Och då, då ska vi gå in på sport Vi börjar med en ljudfråga. Nu ska vi lyssna på det innan frågan kommer. Well, uh, I would say a new word. Lightning Bolt is good enough for me. Vilken världsstjärna var det vi precis hörde? Martina, Usain Bolt. Det är rätt. Och jag har en följdfråga på det. Hur många världsrekord innehar Bolt? Ja, åtta kanske. Det är tyvärr fel. Ida? Uh, fem. Fyra är rätt svar. 100 meter, 150, 200 och 4 gånger 100. Sen har den flera inom mm. själva kategorin. Just eh, distansen. 150 meter är oerhört inofficiell och, och genomförs inte på varken OS eller VM. Men mm. man kan ha världsrekord i den då tydligen. Ja. Mm. Då kör vi på med lite eller andra frågor om sport. Det är också en vanlig sport Hur många lag från London spelar i herrarnas Premier League i fotboll? Oj, Martina. Martina. Mm. Fem. Det. Det är tyvärr fel. Ida. Nio. Svar är sex. Tränaren Patrik Nilsson hade spelarbrist och valde att gå till det lokala flyktingboendet. Där bjöd han in alla att spela, laget gjorde succé och Nilsson fick pris som årets ledare på eldsjälsgalan. I vilken stad skedde det här? Martina Linköping. Det är tyvärr fel. Ida. Um, Skellefteå. Rättsvarig Arvidsjaur. Men han är nu tränare i Skellefteå. Ja. Oh. Det hade du säkert i huvudet. Ja. I, i vilket land arrangerades fotbolls för herrar första gången? mycket här fotboll just nu. Rättsvarig jag. Uruguay. Jag trodde jag bytte om en lite bättre plats på att mig. MSSK Piteå i rikserien i hockey byter inför den här säsongen både namn och stad. Vilken blir den nya hemstaden? Martina. Martina. Älvsbön. Det är tyvärr fel. Ida. Ja, <laughs> oh, Boden. Rättsvarig Luleå. Ja. Stefan Lööv har gjort 1138 mål för det svenska landslaget. I vilken sport? Uh, Martina ishockey Det är fel, Ida, Ida Rättssvar är handboll Vad, uh, vad heter uppfinnaren om V-stilen i backhoppning? Det ser ut som Ida faktiskt kan detta ja. Men det, Han är ju, ja, just det. Han just är ju svensk uh, Rättssvar är Jan Boklöv Ebba Thor blev nyligen vald till Kristdemokraternas nya partiledare Vilken sport har hennes man som yrke? Ida, Ida. Basket. Det är väl fel? Martina fotboll. Ja. Spelar i Uppsala laget IK Sirius. Sedan 2014 heter den näst högsta fotbollsserien för damer i Sverige vad då? Jättemycket fotboll. Rätt svar är lite 1. Med tre olympiska guld, ett olympiskt silver och två EM-guld är denna man Sveriges mest framgångsrika skriskoåkare. Vad heter han? Rätt svar är Thomas Gustafsson. Sommar-OS kommer 2016 för första gången att hållas i denna världsdel svar är Sydamerika. Och för fråga på det vilket land i Sydamerika- -hålls sommar OS 2016, alltså nästa sommar? Martina Brasilien. Det är rätt. I vilket fotbollslag har författaren Björn Ranelid- -spelat fotboll? <laughs> han spelar fotboll. svar är Malmö FF. 1992 tog han OS-skuld- -och än idag spelar Jan-Ove Gio Wallner- -sin favoritsport i seriespel. Vilken är sporten? Martina fotboll. Det är tyvärr fel i det. Seriespel, fan. Äh, Rätt svar är pingis. Nu är tiden för musik slut Eller sport Veronica Maggio, låten heter Hädan efter Du lyssnar på Det borde du veta På PTFM Studentradion 92,8 Den andra semifinalen Är faktiskt avgjord Vi har bara inte avslöjat vem det är som vunnit Och gått vidare till final En final som äger rum om en vecka direkt från Kårhuset i Piteå då skriver vi den 21 maj i kalendern 18.00 kom gärna dit eller lyssna på ptfm.sc eller via fmbandet på 92.8 mm. Jag har faktiskt inte kommit på någon lyssnafråga Nej. Men det var lite tråkigt Jag har faktiskt en fråga här Hur många kvinnor har suttit i Svenska Akademins, äh, suttit i svenska akademin? Ja, jättebra äh, Där har vi faktiskt en kvinna som är tilltänkt till ny ständig sekreterare Vad mm. en ständig sekreterare kan bytas ut kan vi diskutera i länge Jag tycker att det är roligt <laughs> äh, Men äh, Martina, Vi kanske ska prata om det vi ska prata om men, Jo, det det precis ja. Martina, vad känner du att du borde veta till då? Spört Sport. Så du borde gå till sport. Ja. Sport. Ida sammanfogar för dig. Allt du ha vetat allt? Jag, jag tycker när man sitter i mitt i ett frågesportprogram så känner man ju så extra ordinärt korkad när man ja, inte verkligen. klarar någonting. Ja, jag, jag är ju sån här som gillar, gillar sport så att jag var ju så här, åh, varför kan ingen det här? Men eh, sån är jag. Jag, ja. kan, jag kan mindre musik än andra. Så att, eh, vi alla är alla olika. Det är vår svaga punkt, eh, programledarna av det här programmet. Nu Exakt. är det i alla fall dags att avslöja vem som går vidare till final mot Ludvig Kjellén. Och vinnaren med 14 mot... Nej, 11 mot 6, det var förra veckan 11 mot 6, det är Martina Söderlö. Grattis Martina Och som sagt, du ställs mot Ludvig Kjellén Hur känns det bara snabbt? Skit! <laughs> Nej, jag vill inte möta honom det, okay. det kommer bli väldigt spännande Och som sagt, vi hörs igen om en vecka Ida för, också, bra jobbat Du har Tackar. kommit fram till semifinal, det är hedrande Vi hörs igen om en vecka direkt från Då är Säsongsfinal i, det borde du veta Säsong två, vi hörs då Tack och adjö